Ekspertide hinnangul on Viktor teeninud teha selle ligi kaks miljardit krooni puhast kasumit. Algavast nädalast hakkab mees välja teenitult nautima ühte Eesti suurimat pensioni 4980 krooni kuus. Jätkuvalt halvenev riigi majanduslik olukord on toonud sajatuhanded inimesed linnade tänavatele. Kohapeal Gustav porkul. Omanust, Harral, mis te siin täistate? Vah, mida? Mis te siin täistate? Mis, mis me täistame? Mis me tähistame? Kriisi Kriisi? Kurata, kuna on mm. ei, ei ma mõnud Ei meena põle veima ja On ilus, on ju ilus. Jah, Naine on ilus küll, äh, aga kes need, kes need arveid niimoodi maksad siis kui tööle käid? Need arveid, mulle või et maksta Nüüd saan öelda, et olen töötaja, ei ole ka, minad pidi lihtsama. Aga kauneid koondil saad vastu peavad, on meid öelda alles ikka. Mul on vastu 20 tonni ikka. See on suur raad, pole jääda midagi. Näed, täna jõuame perega viime ja pidu peab nii välja. Mis sa alamees mõtlust, olete ka? et Kas kuidagi tööd ei leednud? No? No, tööd on tohku hea. Tõetus on vaheajal, leidsid viskid mulle võrra. Saatsid pikad nad kõik. Täna on tema ainult null tööd. Kolm korda kuus tahtsid töö saata. Kus on ülvavana? Okei, okay, aga mis, mis vikka head, head tähistamist teile. Okei, okay, tagasi sulle, Kerli.